Ustaritzeko herriko etxeak euskara ofizial egiteko erabakia gibelerat bota zuen atzopaueko auzitegiak. Erabakiaren argumentazioa ez du bihasteren buruan besterik ukanen herriko etxeak, bainan berdin dio pentsazitekeena eta herriko etxeak pentsatzen zuena gertatu da azkenean, Frantziako hizkuntza bakarra den frantsesa izaitea ustaritzeko hizkuntza bakarra nahi duten bezala. Eta frantsesa desagerraraztearen beldur ziren euskara frantsesaren ehin berean ezarri besterik ezzutela nahi argudiatu bazuen ere ustaritzeko herriak. Azkenean egunero praktikan egiten dutena, hau da dokumentuak euskarara ere itzultzea edo administrazio arloari doakiona elebidunez egitea, ofizial bilakatzea zen euskara hizkuntza ofiziala bilakatzearen helburua. Bainan, badirudi prefeta beldur dela hortaz. Ez ote den gehiegi euskaldunduko duko ustaritzea gian. Azken egun eta asteetan, hainbestea aipatzen den adierazpen askatasuna ere, ez ote da kolokan jartzen honekin. Uztariztaren gehiengoak ez ote du eskatzen euskaraz bizitzea eta euskara Hizkuntza ofiziala izaitea. Ustaritzeko herrikoetsak orain arte bezala egiten segituko du euskara ez ofiziala izanki ere orain arte euskaraz egiten zuen guzia, hala egiten segituko duela pentsa daiteke. Agian, agian Ustaritzeko herrikoetsak egin desmartzak ideia emanen die beste herrikoetxe batzuei.